קסם, ושש... רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם

מעדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל

I'm nothing special in fact I'm a bit of a boy if I tell a joke you've probably heard it before but I have a talent a wonderful thing because everyone listens when I start to sing I'm so great and proud all I want is

Is to sing it out loud So

שנגיד זה שלום, יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, לא? תודה לך אהרון שהגעת לפה. תודה רבה לך משה שאתה נמצא פה. ותודה לאמיר שנמצא פה איתנו. ומצלמת בתיינך. אז כל החבר'ה פה. ודותן פה, שאיתנו, בוודאי. כולם פה וגם. והאורחת שלנו. וגם האורחת שלנו. גילה. גילה.

שהיא אה, גם אה, זמרת, אבל בעיקר, לשיטתנו, אספנית, תקליטים. הרבה, הרבה תקליטים. וזה הכל שלה ששמעתי ככה נפלא. רגע, מי שר בואת? לא, זה היה שיר של אבא. קטונתי. שרתי אולי? עשית שיר. שרתי בנאדם. אתה לא שמעת אותי גם שרתי. נראה לי שגם אתה שרת שם. זה נכון. אתה בני או

זהו, אז אז אנחנו מתחילים תוכנית... אז uh, תודה רבה על יום שבוע של מאדם okay. וימין, יש הרבה uh, דברים טובים לאורך השעה הזאת, שעה פחות או יותר. So זהו, יצאנו it. לדרך. יאללה.

אז אנחנו מתחילים, נכון? עכשיו רשמית מתחילים. עכשיו רשמית, כן, עכשיו רשמית מתחילים. בוודאי. אז כמו שאמרנו, גילה אוזרוסו חג'אדג' לא, אני אומר את השם חופשי. ממש. כל הכבוד. לא, אני זוכר שאני קצת הסתבכתי עם השם. זה היה ביום ראשון. מאז אתה הספקת לשנן אותו. כן. אז גילה הביאה לנו המון תקליטים טובים,

שבעצם זה האוסף של אבא שלה. ושלי, ביחד. ושלך. כן. את הוספת לאוסף. כן, כן, בהחלט. אז מה, מה לך ולווינילים? וואו, אז אבא שלי באמת היה ממש מכור לעניין הזה. אנחנו תמיד שמענו בבית תקליטים של מוזיקה קלאסית, של מוזיקת ג'אז, מוזיקה צרפתית, טורקית, כי כל הרקעים נכנסו פנימה. כך שבעצם די גדלנו עם תקליטים. האמת היא שהדור שלי, אני כבר בת 51, כן הקשבנו לתקליטים.

אני פחות ממנו, האמת, אבל גם אנחנו, תמיד בעיר הנוער היינו קונים, או כל מיני פיין ודברים כאלה, הופעות שהיו מגיעות מחול. אז כן, הקשבנו המון. אז זה, זה בהחלט חלק ממה שהוביל אותי למה שאני נמצאת היום, <מח> למקום שאני נמצאת בו היום. והתקליטים אצלך או בבית של ההורים? האמת היא שהם היו בבית של ההורים, עכשיו הם אצלי. <laughs>

ו... לכבוד התוכנית הבאתי אותם אולי. אה, אבל לא? לפי הערכה, כמה, כמה יש לך? וואו, אני חושבת שיש שם קרוב ל-50 תקליטים. קרוב ל-50. ואיכותיים מאוד. Mm -hmm. יותר מהשריטות של אבא, אנחנו מקווים. אה, כן, אני יודעת. <laughs> טוב, זה אומר ש... הקשבנו. הקשבנו, בהחלט זה לא תקליטים בתולים.

כן, זה אם לא זה היה מגיע שם... אליי הביתה, זה לא אותם, היה סוריד. שמעו אותם, שמעו <laughs> אותם. נהנו מהם. <laughs> בהחלט, <laughs> נהנו מהם, בהחלט, כן. בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך עם uh, תקליט נוסף, תקליט של פסטיבל שירי הילדים. Uh, כמה? מספר שמונה. Uh, שמונה, כן. כן. Uh, טוב, זה שיר ש... שאילן וירצברג uh, הלחין אותו, ואשתו אז של uh, אילן כתבה. אתם <laughs> יודעים. <laughs>

כן, ואנחנו מקווים שאחר הצהריים הזה יהיה קסום בשבילכם, כמו הלילות הקסומים לנורית גלאון. בואו נראה. ננסה. ננסה. ננסה. יהיה יהיה יותר. יותר.

והיו הלילות הקסומים. נכון. אבל אנחנו לא נוותר על פסטיבל שירי הילדים, אנחנו נמשיך עם פסטיבל שירי הילדים שהיה שנה אחריו. כן, תשע, נכון. תשע. נכון. ויש לך איזשהו קשר אישי לשיר הזה, אה, לא? דודה שלי, אה, כן, הבן שלי הקטן קוראים לו טל, וכשהוא היה קטן הייתי שר על אותו ליק טוליק, זאת אומרת זה היה שיר אה, ילדות.

אחד משירי הילדות המרכזיים בפלייליסט של הבן שלי. זה גם אחד השירים שהכי זוכרים אותה מפסטיבל שירי הילדים. אושיק לוי שר את השיר נכון. הזה. מה שמעניין, שכתבה אותו זמרת בעצמה, רמה סמסונוב. שלא הייתה ידועה כל כך ככתבת נכון. שירים, אבל יצא לה אחלה שיר. גם היום אני חושבת שהיא יותר ידועה כשחקנית מאשר... כן, זמרת. נכון. זמרת כן. אופרה הייתה. אה, נשמע?

למה לא? נשמע. למה לא? יאללה. ונתפלל שנשמעו לי. כן. או שקראבי. או שקראבי. שומעים. אני אמרתי לך, הקשבתי להם לפני שבע. טוליק יושב לו בשקט בחול, יושב ומביט על הים הכחול, העיניים של טוליק.

kokol Schnlik

כל האשכול, רק לו, לא נטוליק מותר לאכול. העיניו שייתו לי, כל האשכול, רק לו, לא נטוליק מותר לאכול. נטוליק יושב לו בשקט בחול.

I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.

Mr. Okey Mr. Okey Mr. Okey Mr. Okey

כן, okay, yes. איזה יופי זה היה, למרות, ואולי בגלל כל החריקות וההיסים. ככה אתם יודעים. זה ממש יפה בוויניל, לא? בדיוק, ככה אתם יודעים שאנחנו לא עובדים עליכם, הכל... Mm, הכל ווינילים. הכל ונילים. וכון, אנחנו משתדלים, כן? Mm. עכשיו, אה, גילה לא באה לבד, גילה הביאה חבר. חבר שהוא, טוב. בוא תציג את עצמך. אהלן, אני מקס פינק, נעים מאוד. ואתה המפיק המוזיקלי של גילה, נכון? נכון. נכון.

כמו שאמרנו לכם בהתחלה, גילה, היא לא רק אה, אספנית תקליטים, היא גם, גם זמרת, זמרת. נכון. אז הגיע הזמן ל-Live and Unplugged אצלנו באולפן רדיו קסם 106 FM, במעדן ויניל. פעם ראשונה ברדיו ויניל. בעולם. מה נשמע? מצוין, תודה רבה, איזה כיף, כיף להיות פה. ואיזה <laughs> שיר נשמע? וואו, נשמע את השיר האזי.

שכתבה עינת גיל. העזי. העזי, כן, למדנו שיש לנו מה העזי ולא העזי. Okay. כן, כן. זאת אומרת שלא חשוב שזה עזים לא. שהולכים בחוץ. בדיוק. זה לא עזים, <laughs> זה טין או עזת. <laughs> זה, לה... זה להעיז. טין, <טין> או עזת. <בדיוק>. בקיצור, טין, <טין>, <טין> או וזה שיר תפילה מבחינתי, שיר נהדר, שמעצים ומורה כיצד ללכת וכיצד להעז, וזה בדיוק מה שעשיתי בזכות מקס לפני שלוש שנים וקצת יותר בעצם, כמעט ארבע שנים כבר.

שאנחנו מגשימים את החלומות שלי. <laughs> וזה אחד השירים שהלחנתי, אחד השירים הראשונים שהלחנתי, האזי. אוקיי, okay. <עזי>, קדימה. <לנסות לחלום חלומות>

לעשות צעדים, לרקוד ריקודים, לרגש ולסעור, להציב שאלות, לחיות חיים מלאים. העזי, ליצור לך ארוז ולכתוב, לשוטט בבדידות בערים, לצעוק תחושתך בלי לחשוב, להגשים חלומות ישנים.

האזי, האזי, האזי, האזי, האזי, האזי, האזי, לחיות חיים מלאים. האזי, לאהוב, לחבק ולזכור, למצוא שבילים לא דרוכים, להוביל אנשים לרפא ולבחור.

מחוזות מתחדשים והולכים. האזי ליזום מהלך מחושב במשחק מאמץ בתכנון ממשי לעוף מעל מסוחת עכשיו אל כל מה שעוד לא אפשרי. האזי האזי האזי

לחיות חיים מלאים. אה, לחיות חיים מלאים. כל הכבוד. בראבו. תודה רבה, תודה. בראבו, בראבו. יפה. תודה לעינת גיל על המילים הנפלאות.

מאוד, מאוד. עינת גילי היא בעצם חברה, קולגה ממכלדת לוינסקי, שבה אני מלמדת בימים כתקנם. ובעצם אני מלווה מורים חדשים, מכשירה מורים חדשים למתמטיקה, ועינת בעצם הייתה באחת ההופעות, ובעקבות ההופעה היא נתנה לנו חלק מהשירים שאני היום, זה מילים שהיא כתבה לי. אופס, זה כל בסדר, זה בסדר.

זה פעם ראשונה שאני פוגש מורה למתמטיקה שלא או מעבירה בצמרמורת, אתה יודע, אני... לא, אני כבר... אני בי זה כבר העביר צמרמורת. אני ומתמטיקה זה... גם אני, איפה שכחתי משוואות, אני לא יודע בכלל מה זה. זאת אומרת, מה אכפת לי ש-A פלוס B... שווה C. הוא שווה C? לא.

אולי לא, אני יודע. אני לא יודע, אולי אנחנו מוצאים פה מתמטיקה חדשה, אני לא יודע. ויש מתמטיקה שימושית ויש מתמטיקה תיאורטית. אנחנו מדברים תיאוריה, אז הכל יכול להיות. זה הכל. טוב. קודם כל זה היה ביצוע יפהפה. תודה. ותודה גם למקס. בהחלט. תודה רבה. שניגן וגם הצטרף. שבלעדיו כל זה לא היה קורה. עכשיו אתם תרשו לי לגנוב כמה דקות מזמנכם.

ואנחנו, uh, חכה, חכה, אל, אל תתחיל עוד. לא נתחיל. Uh, אנחנו ניפרד מפיטר גרין, שהיה ממייסדי להקת פליטווד מק כן. בסוף שנות ה-60, mm -hmm. וביום שבת האחרון הוא מת בשנתו. פרס כנפיים. מת בשנתו בגיל uh, 73. מה, אם הוא מת בשבת, אז אומרים שהוא צדיק, לא? כן. <laughs> uh, הוא גם היה יהודי, גרינבאום בשמו המקורי. Oh, אז בגלל זה הוא...

Uh, יצא לי לפגוש אותו ב-1981, הוא בא לבקר בתל אביב ויצר קשר עם דוב זעירה, שהוא הבעלים של התקליט חיפה. התקליט חיפה, הוציאו את התקליט הזה שנקרא into the skies כמה חודשים mm -hmm. קודם, אז יצא לנו להיפגש במלון uh, בתל אביב, ראיינתי אותו, החתמתי אותו על התקליט, כן.

אז תשאל, אבל למה אין פה חתימות? כי אחר כך מצאתי עוד עותק, אז הבאתי את העותק, לא חתום, ומתוך into the skies, בואו נשמע את שיר הנושא. עכשיו, פיטר גרין כאן שר, והוא לא בגיטרה מובילה הפעם, אלא מי שמנגן גיטרה מובילה זה גיטריסט מופלא אחר שנקרא סנואי ווייט. ואני רואה שמנגן פה גם באורגן, פיטר ברדנס, מלהקת קמל.

אז אלה כל המרכיבים שעושים קטע טוב. בואו נשמע את into the skies. In the skies, לא into the skies, in the skies של פיטורי, איך אתה נשמע את זה, נשמע את זה, ואיך אתה יוצא. זה עולב יורד, כמו גלין. כבר עלה. אנחנו נשתדל לשמוע את זה כמה שנוכל.

The streets rock

מאזינים, לרדיו כסף, לרדיו כסף, לרדיו כסף, ל-106 FM. זהו זה, בזמן הנכון. פיטר גרין. כן. זה היה פיטר גרין, ועכשיו אנחנו חוזרים לגילה ומקס שנמצאים אצלנו כאן באולפן, וגילה תספר לנו על התקליט הבא שאנחנו הולכים לשמוע. כן, תחנה מאוד משמעותית בחיים שלי שמקס שומע עליה בערך שהוא מכיר אותי, להקת צופי תל אביב.

הייתי חברה בלהקה במשך כמעט שלוש שנים, ואני חושבת שבחר, הבאתי את השיר הזה ומאוד רציתי שנשמיע אותו, משום שהיום יש איזשהו דיבור על לסגור את uh, תנועות הנוער, שזה נשמע לי דבר הזוי. נ, נזוי בלתי לגמרי. בלתי מתקבל על הדעת. נכון. Uh, גם הילדים שלי בצופים וגם בתנועות האחרות, ומעבר ללהקה שהיא בהחלט משמעותית לכל מי שהשתתף בה וכל מי שצפה בה, אבל לא ב, איי, אני חושבת שזו הערך מסגרת... הערך המוסף שמקבלים שם, כן. שזה פשוט מדהים.

וללכת להרוס, ושם דווקא יודעים לשמור משמרת נכונה, והכול בצורה כל כך טובה. נכון, נכון. יודעים לחלוק אותנו לקפסולות והכל שאפשר. העיקר לקיים להם את האירוע הזה, שמחכים לו כל השנה, זה פשוט נורא. פשוט נורא מהיום. מחנות הקיץ השנה לא יקרו, זה בסדר, אבל זאת לא סיבה לסגור את תנועות הנוער בעיניי. אני חושבת שמה שלא יהיה, פעמיים בשבוע הם הולכים לפעולות, נפגשים עם מדריכים בני גילם.

זה סוג של תרומה לקהילה, אני ממש לא מצליחה להבין של מי היה הרעיון מקבלים הזה. מקבלים מערכים של, של ציונות, של כן. לקות, של יהדות, של ציונות והכול. והשיר אה, שבחרתי הוא זה... שיר שמדבר על דמוקרטיה, שלצערי מאוד מאוד מאוד רלוונטי, למרות שאנחנו הקלטנו את השיר הזה לפני כמעט שני עשורים. עדיין אקטואלי. מאוד, מאוד להזכיר לנו במה מדובר. כן, הנה אז להקת סופי תל אביב. <laughs>

אורי קריב, אורי קריב כמובן, והוא עשה לכל הלחקת את זוכי שוכי וגנר, אני פגשתי אותו בצבא, כן, בטח.

more

צר זמני, דרוש לנו אדם חזק. אדם חזק, כאשר יסתיר מה שצריך. אבל מחר כבר לא יהיה מי שיזכור שהוא נבחר לבמק עצר. כן, לצערנו, זוהי הדמוקרטיה, ואנחנו... ככה נשמעת הדמוקרטיה היום. אנחנו דמוקרטיה פה אומרת שאין בעיה אנחנו מדברים כאן דברים חתרניים לאללה, עוד... זהירות. כן. זהירות. אבל... אבל שום דבר לא משתנה, מסתבר.

אז זו הייתה להקת צופי תל אביב, עם גילה ומשה בן בסט, ככה גילה חושבת, שהצהיר זוהי דמוקרטיה. צודק, מה אני אגיד לכם. טוב, המהל הלאה. אוי, פרינקלינג... למה את נאנחה? זה כיף. לא, זה כל כך קשה לבחור, כי יש כל כך הרבה מבחר של דברים מדהימים שאני אוהבת. אריתה פרינקלינג היא בהחלט, בעיניי, אחת הזמרות הכי מדהימות שיכולות להיות.

אני נר לרגליה, אפשר לומר, הייתי שמחה אי פעם להישמע כמוה. והשיר שמצאתי בתקליט הזה דווקא מחבר אותי לעוד אנשים שהקשבתי להם, שזה סיימון וגרפונקל, שבעצם שמעתי אותם המון כשהייתי נערה, והיא שרה שיר שלהם. אני חושבת שהביצוע הוא מאוד מפתיע, מעניין, ולכן בחרתי להביא אותו היום. אריתה שרה סיימון וגרפונקל. הנה זה מגיע.

קצת סבלנות איזה פורקל. יסר דוד,

אי אפשר, אפשר ככה לעמוד ככה, חייב לזוז. <laughs> לא יעזור שנות, חייב לזוז. זה ככה זה. זו אבל אין מה, זה, פנקלין. שיר, פנקלין. זה זמרת. Okay. זה, זה מוזיקה ש... שהיא עשתה אה, פשוט נהדרת. עכשיו, כאן, כאן בא לידי ביטוי, בעצם בא לידי ביטוי ההיסטוריה של השורשים שלה, כי היא גדלה אה, בכנסייה. נכון. וזה גוספל...

שעושה לך דמעות. אתה יודע מה, כשאתה הולך בניו אורלינס ואתה... יש מקומות שאתה באמצע היום אתה יכול שם להיכנס שם לראות שם, לשמוע אותם שרים גוספל בכנסיות, וואו, זה מדהים. זה מדהים פעם איך שמשרים שם. שרים שמה, ו... שמה. הייתי שם, הייתי.

מעניין מאוד. איזה מקום מדהים זה. אני גם הייתי שם, ופשוט בכל פינה של רחוב. עוד אני ישנתי במלון על הפינה של הרחוב ה... של בורבן סטריט? בורבן סטריט. רחוב החטאים. כן, זה היה מדהים. לישון על הרחוב, רק. אבל זה פשוט היה נהדר. להסתכל לשם, לשמוע אותם שרים בכל רגע של היום הם שרים. אפשר להגיד שהריטה פרנקלין, זו אחת ההשפעות שלך. בהחלט, בהחלט מדהימה.

עוד יש לי דרך, אבל אני לומדת. <laughs> uh, וזה מביא אותנו לסינגל של, uh, של גילה. השיר הראשון שאת מוציאה. נכון. מקליטה ומוציאה. זה נקרא ללא מוצא. Uh, אני חושב שגילה סיפרה על השיר הזה כשהיא דיברה איתך ביום ראשון. Uh, נכון, נכון. נכון, נכון, אבל אפשר לשמוע עוד פעם את השיר אז uh, כן, אז בואי, כן. ספרי למי שמצטרף אלינו עכשיו.

כמו שאומרים. זה, זה מסוג השירים שמתחילים מאיזה משפט שדיברתי עם חברה ונהפך לשיר. היא בעצם שאלה אותי, הייתי אחרי מחלה, הייתי מעורערת לגמרי, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות ואיך בדיוק החיים שלי אמורים להימשך עכשיו. והיא שאלה אותי, איך את רוצה שהם יהיו? מה את רוצה? ואז שחשבתי, ועלתה לי עוד תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, בעצם מפה לשם זה נהיה שיר, ובעידודו של מקס, מיודענו.

זה הולחן, וזה... הקלטנו את זה, וזה באמת השיר הראשון שאני מוציאה, כי זה באמת השיר שהוא הכי הכי הכי עני בתוך כל התקליט שיוצא. ללא מוצא. הנה השיר של גילה. נכון, ללא מוצא. ובעצם השיר היחיד שאתם תשמעו כאן, שלא מבינים ולא אין

אישה למה אני רוצה? אני הרגשתי ברחוב ללא מוצא. רציתי שקט להיות לא לחוצה. רוצה לעשות שינוי בלחיצה. מה את רוצה אישה? למה אני רוצה? רוצה לרגע לעתיד הצצה. לדעת שיהיה בסדר אני רוצה

Vişeket <laughs> Viца

רוצה אישה למה אני רוצה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

פעלתם מהתפקיד שלו, וזה בעצם התפקיד שלו הראשון שכתבתי בחיי, וזה היה ממש כיף uh, לעשות את זה. וניגן נועם פרידמן, שהוא גם uh, דוקטור נועם פרידמן, שהוא <laughs> טיפל <laughs> בי גם, <laughs> ופתאום <laughs> <משפחה>. <laughs> נפגשנו בסיטואציה אחרת לגמרי. יפה, הנה. <סקופ> יפה, סקופ. והיות ושמענו <laughs> את מקס, ושמענו את uh, גילה, אז ידיעה שמענו לשמוע את מקס וגילה, בעוד... Uh,

עוד שיר אחד שנשמע כאן לייב באולפן. שוב מילים של עינת גיל, בלחן שלי. והוא נקרא? אין הר גבוה מדי לטפס.

באגם רחב מדי לחצות, חלום גדול מדי לחלום. נשאלת אמירה מלשאוף, אין סלע כבד מדי לחצוב, בים סוער מדי בוא לנווט, ייתכן שלא בכל זמן נטול.

אך כשהזמן מתאים וקרב, אין מחשבה נשגבת מדי להגות, ונושא קשה מדי ללמוד. ייתכן שהזרים מיוחדים נדרשים, או שיתוף של כמה מוחות.

נושא שלא ניתן בו לחדש ושיר שלא ניתן לכתוב ומנגינת חלום יחידה והשלמה צרופה יתנחו גם אלף דלתות אין מחשבה נשגבת מדי להגות ונושא קשה מדי, מדי ללמוד, ללמוד.

ייתכן <אז> שהזרים <אז> מיוחדים <אז> נדרשים, <אז> או שיתוף <אז> של כמה מוחות. <אז> או...

קשה מדי ללמוד, ייתכן שהזרים מיוחדים נדרשים, או שיתוף של כמה מורחות. (מחיאות כפיים) תודה רבה, מקס. בראבו, בראבו. זה הזכיר לי באווירה נורא את הסיקרס המשחררים משנות ה-60, פולק נעים, רח.

<חמוד> כן, בהחלט נכון. יפה, <laughs> יפה מאוד. <laughs> נחזור לתקליטים. יאללה, מתי כספי, איך אפשר בלעדיו? מתי כספי, <laughs> איזה מתי כספי? ברית עולם. <laughs> איזה שיר, בלי איזה בלי שיר. טוב, <laughs> <שיר>. בואו נשמע. <laughs>

Thank you. Thank you.

יום יובלם כל הזמן

Our sich mit Mir Et Et Dart optical atch mais ift Mei En air metros vä La E lay Mer ور Le Excellent absolument 그다음에 Really heaven der kind Definitely

of the day Yom Yom Aleko Lazman

אני אומר על זה שהגענו כמעט לסוף של עוד מעדן וינילי. זה רץ מהר מדי, מהר. צלחנו את זה יפה. נכון, זה היה מהר מדי, לא? נכון? זה תמיד מהר מדי. חשבתי שזה ייקח יותר זמן. שעה. במקום 60 דקות, אולי קצת, אולי יותר. אתה אומר, במקום 60 דקות, אולי שעה. יכול להיות, כן. אנחנו ניפרד מהאורחים הנחמדים שלנו, מקס.

וגילה. תודה רבה לכם שהזמנתם אותנו. ששש, תודה שהייתם פה ושרתם לנו, שרתם לנו יפה. Ee, ואנחנו נסיים בעוד uh, תקליט שהביאה גילה, תקליטון, סינגל. Ee, וזהו uh, מייק ברנט, האחד והיחיד. שגם הוא הצליח לממש חלומות בצורה... למרות שהוא לא היה בצופי תל אביב. <laughs>

נסלח לו. ואנחנו נשמע את הלהיט שבעצם הפך את מיכאל סלע מחיפה למייק ברנדט הגדול, לשמאת אמי. תני לי לאהוב אותך. בשמחה. תודה, תודה לכם שנתתם לנו לאהוב אתכם ובחזרה. כן? נכון. תחזרו אלינו בשבוע הבא זה לא זה? זה הצד השני. זה הלבים הפוכים, מה לעשות? הכל בסדר.

זה יצא בארץ, זה עוד לא יכול להיות. כן, ובינתיים נאמר לכם שגם בשבוע הבא יש מעדן ונעיל, אנחנו לא נגלה לכם מי, אבל כדאי לכם לחזור בשבוע הבא. אתם צריכים להאזין לנו ואז אתם תדעו. ואז אתם תדעו. מוישה, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לאמירה. תודה רבה לדותן. תודה רבה... לגילה ומקס, עוד פעם. נכון. ותודה רבה לכם שהאזנתם לנו.

ותחזרו בשבוע הבא. ומי שרוצה לרקוד, זה הזמן לרקוד. סלוק. לא רק לא. סלוק. רק סלוק.

בלי לו ובלי בור, והוא היה, או או